të gjitha falëndërimët më të plota janë vetëm për Allahun të barëke vë të hala, <coughs> zotin e gjithësis, zotin ton, atë e falëndërojmë dhe vetëm për i ti falje dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa përshëndetjet salavatët të, të mirët të zotit të barëke vë të hala, të gjitha të grumë budhu arambim më të mirën në njërzimit Muhammedin a.s. Pas të imbi shokët e ti besnik, imbi familjën e ti të ndërshme, migrat e tij të pastërtalla të gjithë muslimanët të cilët ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Gjumatli, lejne, Zotit, të nderuar xhamatli, me lejen e Zotit Tevarek e Oteala, do të ndajmë disa çastë para hutbes së xhumos, çoço flëtojmë diçka nga libri i Zotit, nga sunneti i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. O shojë se çka kemi filluar këtë seri gatvard të ligjëratave për të fol diçka në mënyrë të shkurtër në më njërë shumë të përmbledhur mbi disa pika të cilat besimtari duhet të i beson mbi proceset dhe periodat në për të cilat do të kalon deri në ditën e kiametit në ditën e gjikimit Andaj të ndëruar që më të li qështja e akiretit qështja e përgaditjes për botën e ardhme është një qështja shumë rëndësishmin në jetën e besimtarit madje e gjith levizia i gjith Takati të e tërë, ajo e cilë e shëshëron prej veprave të mira dhe shmongja nga vepra të këqia në jetën e kësaj bote, është njën nga motivët, motivët e botës tjetër. Andaj Zotë i unë të barë e kjo vëtjala, me ka përmeni neve shpesh në Kur'an, daljen për parati, daljen e akiret, ardhin e ditës e logarisë, vetëm e vetëm që motivi dhe nëzitësi dhe shtytësi për vepra të mira të jetë shumë i lartë të kënjëriju. Andaj të ndërruar që më të li do të vazhdojmë sot me një tem apo stacion të radhës një vendë qëndrim të radhës të njëriju pasi, pasi të bohët aj procesi i varrimit i marris në logari në varë e kështu me radhë neve në apresin e disa pun të tjera dhe disa çështi më e madhore e të gjitha të cilat i ka përmendur Allahu xh.j.l. në librin e Tij dhe në Sunetën e pejgamberit aleyhis salatu vesselam, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pika e radhës së ndëruar xhamatli është ajo e cila neve e njohim, por do ta përsërisim e diçka të shtojmë nga njohuritë të cilat ndoshta dhe nuk i dimë. Dhe ajo është enafxu fisur. Fryrja nësur fryërja e cila e ka përmenda Allahu Gjelle Gjelluhu në Kur'an se do të fryëhet një loj briri një loj ere dhe zani i madhë të cilën do të ashlën një melatë që Zotit e Vare Kjovët e Ala por të fillu e procesi i radhës dhe ajo është procesi i kiametit dhe procesi i rinjallës njërzve Andaj sot do të ndalemi me lejen e Zotit Xhelel Xhelal u se çfarë është për qëllim me fryrjen e surrit. Fjala surr kar kështu shkruajmë për shkrimin e Kur'anit. Surr me sadh të trash. Surr dhe neve në Kur'an e lexojmë surr dhe kreet muslimanë të botës me të gjitha gjuhët e tyre e kanë të përkthyer surr kur ti fryet surit, nga se nuk ka fjall tjetër të përstatshme e cilë e parafron ata të cilën e ka përmend Allahu Gjellu Hala ma dje edhe disa prej atyre të cilët kanë jetu në kone për nga mberit ton e kam piti për nga mberit më sur qka është suri a Rasul Allah dhe i ka tregu për nga mberit më suri të ndëruar gjë mëgli suri është proces i ga i bitë të cilin neve e besojmë si musliman se Allahu Gjellegjelluhu ja ka ngarku një melekut të ti për t'i fryrë këti suri dhe për t'filu e kohë e re, për t'filu në gjarje të reja, për t'filu në dodi të reja e kështë më rarë. Pse i fryrë dhe pse surë Dhe pse mi a caktu një me lache këtë dëtyr? Kretë këto, neve nuk i dim nga se zoti ju në të vare kjo vëtjala e ka po pjesë të ga i bit. Neve në ka arë në, në për disa transmitime të cilat nuk janë fortë të qëndrushme se ky me lek i cilje mbanë këtë surë, mbanë emrin Israfil. Dhe është e njohër të njerëzit se Israfili i frinsurit, por se neve nuk në ka arë as ajet, as haditi për nga berit a.s.s i cili është i saktë dhërit e pejgamberit aleyhis salatu wassalam çka është surr thelemesh kanë zer imam tirmidhiu nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma wa ardaahuma se e kanë pyet pejgamberin aleyhis salatu wassalam njërin nga arabët nomadët e asaj kohe i ka thonë pejgamberit aleyhis salatu wassalam ya ja rasul allah masur i ka thonë ya ja rasul allah çka është surr Tha për nga mire ale i salatu vë selam Karnun jum fëhufi Tha është një bri Në të cilin frihët Pra Kësur Dukjen e jashtë me Parafërsisht e ka sikur Briri i I kafshës Qishë është ashtu në formën e lakuar Porse realiteti këti suri E din vetëm Allah u të varë Kjo vë të ala Nërsa neve nuk edhim realitetin E këtu që jemi të qështja e surës dhe i fryrjes e surit, duhet i cekëmi disa pika më nëndësi. Nga sebesimi i muslimanëve nga pengamberi unële i salatu e selam, është që të besohët citatë i Kur'anit pa, pa kërku fotografi. Shumë njërës, kërë diskutojnë për qështjët e akiretit, kërë diskutojnë për qështjët e kiametit, Ata mendojnë se kanë mundësime e kap Fotografim Pamjen Formën, strukturan se si du këtë ajo kryes Por se neve nuk e dim këta Andaj pike e par Para se me folë për fririn e surit Neve duhet me ngrit Besimin ton Në citatët e Zotë i Gjellë Gjellëlu A da u Gjellëma ka than Ua në fi hafi suri Do t'i fririn e surit Qish do këtë Si është kjo Sa zaka që ishtë doko të kime leku i cili do t'i frinë, neve, neve nuk edhim, por se neve i besojnë në manirë të palëkunshme, në manirë të pashybe dhe gjithë shka e cila ka të baje me bindjen, neve ja përkatsojna këtyre ajeteve të zotit e bare kjo e të ala. Andaj, para se me folë për surin, nuk duhet me u diskutu që ishtë doko të kjo. Nëse shumë musliman do shta e kanë këtë problematikë, dojnë mi pasajnët me syte vetë, por nuk shifë është dosenë. Kretët të që kanë ndrujet, ti se ke pa me lekull motin. Po aje ka pa. Kretët të që kanë shku, kan, kanë vdhek, atyri ju ka ardhë me lekull motin. Atyri ju ka ardhë me lekull motin. Por ti nuk e ke pa me lekull motin. Nuk e ke pa pykën, salin që ja kanë bë, dhe asë nuk e ja ke pa gjëvabin. Ti ke mendu ndo shta është i mirë, a i s'ka qeni tilë. Dhe ke mendu ndo shta ndryshe dhe ka talë ndryshe. Andaj të ndëruar gjë më të li Qështja e ga i bitë, qështja e ahiretit, qështja e asaj e cila nuk shifët nga botë e ardhme, neve nuk duhet të kërkojmë në, në trut e tomë qishdo këtë kjo me pa mje, qishdo këtë kjo në syret, por neve duhet të abesojmë ata nga se Zotë i unë të bare kjo vëtë jala e ka përmen. A doj për nga mberi, jonë a.s.s. në këtë hadit në ka të regu se surë është një brirë në të cilin frihët një brirë në të cilin frirët Allahu Gjellegjellu u edin hakikatin e këti e këti surin qka është për qëllim me këtë surin djetarë kanë thanë suri është filimi i kiametit shkatrimi i gjithë shkaje dhe frirja për zdyti për të rinjadhë gjithë shka edhe një ara për sërisin besimi i muslimanve të sahabeve dhe atyre të cëtë kanar më vonë është se fryria e surit është dy herë një herë i fryjët surit dhe një, është një brit e madhe një za i madhe i cili shkakton frig dhe të rembje të hatashme e cila i ban të alivanosën dhe të vdesin gjdo kryese zotit të bare kjo të ala dhe pastaj, pastaj vjen fryria tjetër të cilën nuk ja dim kohën saktësisht sa do të ket mes dy fryrjeve e pastaj Allahu xhellahu vela iab laye që për zyti të frynë dhe të ringjallën krijesat e Zotit te bareke tuala dhe këtë muhawedhet është i përmendur në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam thadallahu te bareke tuala në Kur'an në surën az-zumar Wa ma qadar Allah haqq qadre. Njerzit nuk ja din Allahut qadrin. Njerzit nuk ja din Allahut qadrin sa asht i madh Allahu xhelal xhelalu. Andash bashara boi me vet pyetjen. Çka do të më dawn por ti Allahu xhelal xhelalu. Një një një çënje e cila timunesh me vëmë ta tregti, një çënje e cila mundesh timi bë atit Allah vera, një çënje e cila ti mundesh me vola atit ç'i dush ti. ti Haşa. Imad inshallahu jalla wa wala, porse njerëzit që çpordorin lirinë e Zotit jalla jlalu. Thot Allahu jalla ora ma qadarullahi haqq qadri. Çhëkoha Allahu haqi nat njerëzit shumësa nuk ja din. Thot Allahu jalla wa wala wal ard jamian qabdhathu yawm al qiyamah. Dorse ajit toka është në gruhtin e Allahu te bareke o te ala. E të tokë është në gruhtin e Allahu jalla wa wala. Dorse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka zan Toka do të jetë në grushtin e Zotit, çu është kokrra e grurrit në grushtin e një njanit për Juve. Shembullim. Demonstrim ilustrative dhe figurative, ti kur e marr një elb, një grurr të vogël, një kokrë të vogël dhe e ke në dorë dhe e ke në grusht. Për ta mendoni, se një ritual brenda kësaj kokrrës E gjithë toka është kokër të zotë i unë të barë kjovë të ala. Nërsa njerëzit dhe krijesat janë brenda kësaj kokërë së vogëlë. Dhe gjithashtu me ketë ketë një hurin njeri u i bankibër Allahut të barë kjovë të ala. Andaj Allah u shiko, kur donë me tregu që i të të frijët surit, shiko që i shanis. Ma kaderullah haka kadri, njërëzit nuk jadin kadrin Allahu të barëk e vëtë ala pasaj dhët Zoti Gjelle Gjelalu e të gjithë qijet do t'jen të paluara në dorën e djath të ti qijet shtatë katë qijet qijel pas qijeli do t'paluhen dhe do të vendosën në dorën e djath të Allahu të barëk e vëtë ala, ala të të Allahu të barëk e vëtë ala subhanahu vëtë ala i pasër nga të metët dhe nga të ligat është Allah u gjele gjeleluhu vë të ala dhe shumë i madhë amma ju shirikon nga ajot që ka njerëzit i bojnë orta klëk dërsa orta klëk i ka shumë fotografi në t'i përmenë mi ku t'i venë e radha që shivja Allah u gjele gjeleluhu endë s'kemi volë për këtë ten endë nuk kemi volë që shivja Allah, Allah u gjele gjeleluhu vë nufi khafisur dhe i frihët Surit. Në Kur'an të ndëruar Gjëmëtli, ka ardhë forma i frihët. Ja i frihët. I frihët se dim kush. Se dim kush. Andaj, neve e dim që të kënjërësit është të njohër i frihët israfili, edhe të këdjetarës shumë është të njohër këj emër në një prej melasheve të Zotë i Gjell Gjellë Gjellëllu, israfili se këj i frihët, por se neve nuk kemi fakt dhe mështë. Argument të qartë Të prerë I pacën ushëm nga dyshimë dhe shqivët Që ky melek e kohenë njës rafil Por se na e dim se një melek Do t'i frije Tëtë Allah u gjenë lëvala Dhe i frijët në sur Dhe qka ndonë? Fesaj i kamen fi semawati Wa men fi lë ard Dhe bjen I alivano sur dhe i vdek Qka kon qije Dhe qfar kon tokë Gjithë shka që akonë qije dhe që farë kontot. Këtu tjetarët të nëruar gjëmatli kanë diskutu avdes gjithë shka. Avdes gjithë shka. Pra avdesin krejt me lachët, a e shkatronë allohu krejt gjithë shimë? Më e vërteta është që jo. Allohu gjelluarja u mërë shpirtat njerëzve dhe u a mërë shpirtat edhe shumë me lacheve Por nuk ka argument për erë se krejva Allahu dhe Llauhi Omar shpirtar. Nga argumentet më të fuqishme se jo gjithçka do të i merrë shpirti, është fjala e Zotit Gjallëj Gelaluhu për orshin e tij, për fronin e tij. Dhe Allahu Tebareke u Teala kur flet për Kiametin dhe ditën e Kiametit, Allahu flet se do të jetë mbi orshin e tij. Dhe arqin nuk e shkatrona dhe u gjellëvala. Arqin o shfroni zotit. Kryesa më e madhe. Në bitë të që ndronë zotit jonë të bare kjo vëtëra, që shikohia ati gjellë gjellë aluhu me madrinë dhe lërëcine ti. Andaj, allahu arqin nuk e shkatron. Djetarë kanë diskutu a e shkatron kuptimin a jamer shpirtin Gjibrilit, Mikailit e kështë më radhë. Disa djetarë kanë dhe allahu jamer shpirtin edhe Gjibrilit edhe Mikailit dhe kan thonë ja marr në fund shpirtin edhe Atishka ja ka marrë shpirtat këtyre të tjerëve. I thot Allahu në fund melekut në një hadith i cili dietar kanë diskutuar rreth këtij hadithi se Allahu xhellal xjalal i thot melekut melekul votit. I thot kush ka mbet? I thot Allahu xhellal xjalal u kim melek thot ja rab ti edhe Jibraili edhe Mikaili i thot adho u gjellohana marja shpirtën dhe Gjibraili jamar me leku shpirtën Gjibraili pastaj i thot kush ka metë thot Mikaili thot marja shpirtën dhe Mikaili pastaj i thot o me leku i cili ja u kemur shpirtat të gjithre kush kamet? ka metë ka thonë kimejt veç ti arab e ti e i gjalli pa fillim dhe pa mbarim ka thonë vdys ti tash dhe i, i ndronjit edhe me lekull Maud. kjo është një hadithi për nga meri të ale i salatu e selam neve s'kemi mundësi në kësi me gjlise të gjumas me diskutu sa është hadithi vërtet e kështu merad, me rrat me rëndësi disa djetar ulemat të muslimanve thojnë kjo është hadithi për nga meri të ale i salatu e selam e disa të tjerë të muslimanve të djetarve thonë kjo nuk është hadithi për nga meri të ale i salatu e selam nga se vjendesh me ata i cili i frin surit a i du të mi frin surit pë e du të më frisurit për mund gjallë këtë, e këtë du të më met gjallë. Si do qoftë, neve nuk kemi argumente të prera, andaj shkojmë me ajetet dhe hadidet dhe saktat dhe benga meri tale i salatu sëram. Cila është ndodhia, një melek i frisurit, qka vdes krejt ato qka allohu, donë mi vdek i vdes, dhe krejt krejesat qka allohu, zdonë mi vdek, nuk i vdes. Pro krejtë ato qka lojtë, do më jamur shpirtin, ja u merë. Dhe njerëzve ja u merë këjtë. Gjinve ja u merë këjtë. Diskutimi është temelacët. Afdesin, apo jo. Andaj, Zotë i unë Gjelle Gjellalu, që farë thotë, përsa i ka, kjo është frirja e parë. Qka ndodhë? Ndodhë lëshim i jetëve të të gjitha krijesave. Me një të frirë. Thëdë Allahu Gjelle Gjellalu hu, men fi samawati waman fi al-ard qara' cha konjie dhe cha kon tok kudreti zotit te vareke wa taala pasada dallahu jallwala illa men sha'a allah pos kandoja allah kan, kan vande ert pos kandoja allah e para arshi nuk ndron arshi allah e ban fronin Atina pasat Allahu xhelaluhu thumma nufikha fihi ukhra e pastaj i fryet për zjytin e pastaj i fryet për zjytin për çfarë i fryet për zjytin i fryet për zjytin çish na ka thënë Allahu xhelaluhu Kur'an fa idahum qiyam yanzurun ata do të jenë të ngritur të ringjallur duke shikuar Pra, e frimja e parë i asë gjëson I shkatronë kejt E frimja e ditë që ka ndodh E frimja e ditë i njallë të të gjithë Dhe thënë Allahu gjellu ala Kijam, në kam, kejt Gë ditu para Allahu të varë e kjo vë të jara Jënë dhurun duke shiku se qëfar pëndoh Kjo është shkenë e madhe Kjo është takimi madhe Kjo është vënçëndrim Shumë i madhe Njerëzit për këtë ditë, ata të cilët nuk ja kanë mbajë llogarit, llogarit, ata do të kenë problem shumë të madh. O ande ka thonë në surën Ta ha, Allahu xhelli xelaliu para ta i cili si ka vao llogarit, i ka vao llogarit vetë për tregtinë e tij, për biznesin e tij, për levërdinë e tij të kësaj bote, por sa e ka haru takimin me Zotin xhelli xelalu, Allahu xhelluallahu na tregon emrin e tij. Se qëfar të thot në akheret Ka me thonë kështu Kale Rabbi Li me hasharteni A'ma ve këdë këntu basira Ka me thonë O oh, Zot Pse unë e tashqar E kam qenë mesy Në këtë bot Thotë Allahu gjellu ala këdhalik E tëtke ajatuna Fënesita ve këdhalik Eljometun sa Thotë Allahu gjellu ala qështu Ti kemi qua jetët në Ti kemi qu argumentet na, faktet na, dokumentet na, kretë për madhrin tonë dhe për ata që ka na e kemi dash prej teje, dhe ti nësite ha, i ke harua ta, ki pas do pun ma të rëndësishme, te ti, ato që janë kon ma të rëndësishme, vëllaj, thotë Allahu gjellë gjellalu, u e gjele ke dhali ke ljohum, që shtu në asot këna me të harua, në këna me të harua, jo që kemi në dalë prej dijes, po këna me të haru, së këna më morë me tyje, Andaj, njëri ju të të me bëllogarin Fa Allahu të marë kjo vë të jala Fe idhahum Kijamun janë dhurun Ata të gjithë do të ngritën Në kam duke shikue Pasaj të të Allahu gjele gjelelu O është rakatil ardhubinuri Rabiha dhe pasaj Ndryqohet toka Me menurin e zotit vet E kjo pjesë Ndryqohet toka është pjesë E cila nërë skejnë të botës tjetër, neve do të ashtim për ligjeratën e ardhme se qka ndohë masit i fryjët surit, nërsa neve duhet të ndalim e me disa porosi dhe me disa dobi të asoj se qka mësojmë nga fryjët e surit. Pse fryjët e surit? Për nga meri sënë Allahu a.s. Filëm ishtë në haditën që e kanë ziri mam Hakimi e një saburi Në mëstëdrekin e ti në hadithë kuj kam letë Për nga mërit Alejë salatu e selam Nga Ebi Hurera radhijallahu anë Thotë ka thënë Alejë salatu e selam Inë tarafe sahib e sur Mundhë u kilebih Musta iddën jëndhuru Nahë wal arsh Ka thënë për nga mërit Alejë salatu e selam Duke e madhru që është jene frirje së surit Ka thënë për nga mërit Alejë salatu e selam Ajë i cili e mbanë surin dhe kja adith është argument për ata se nuk i djetë emri si do qovë thotë me nga meri Alei Saratu e Seram a i cili e mbanë surin thotë Alei Saratu e Seram është me shikim të frikësum është me shikim i cili shikon t'inza nga frike e mërë e që ka e ja ka prej Allah u Gjellë Gjellë u mund dhu u kilebi preqa saj ditit që ka allohja ka donë si detyr ka thënë majë surin kur thënë fri fri ajë nuk e di kur i thëtë allohu fri nuk e di kur kush asë një krijesh tuk e di kur fri e suri ka thënë allohu të marë kjo vëtërë në surën taha të pysin ti njërës për kiametin kur dodaj që ka thëtë allohu gjelluala e kedu u khfiha Ah, Kur'an, në surën Taha, Te Allahu i Gjallëja, po dëvësi njerëzit kur o Kiameti. Ne doin të sajnë me data, se na është shumë preciz. Ne na jestë barbarum. Tha Allahu i Gjallëja, "E ka dohfija, thullet në smavat." Te Allahu i Gjallëja vetë vetës ja kum kallzu. Vetë vetja e mbaj. As Dibril, As Mikail, As Pengamar, As Xhen, as kurkosh nuk e di. Allahu Cellelah akad oxfija. E ka shkruajti Allahu te vare kjo te alla, vetë vetja e vet. Foth Allahu Cellelah thqulet fi semawat. O ranun qill. Kretjan ranuh kur ka mendoll. Ha? Kretjan ranuh kur ka mendoll. Po nuk e di kurgush. Andajta pe pengameli alej salatu selam, kjo me la te kshir me tut. Qëka vendohë? Thotë për nga më mërë a.s. Salatu e sëlam, musta iddun janë dhurë në ahvel arsh, është përgadit nga friga, është përgadit nga friga, shikën ka arshi, por ka friga dhe me këshikue, ka arshi, Allahu Gjellohan, dhe dhe të taraf me shikim të, të, të, të trembur, thotë për nga mërë a.s me khafëtën e një mëra kable e njërtet dhe i leji tarëfu ke en në ajneji ke u kebani dërri janë ka thonë me nga mërë a.s. nga friga që për i vjen urdhë prej Allahut me fri e kisë është gati zgudzonë mi, mi, mi mungu dakiku qastë zgudzonë kërë dhe fri dhe të bë fri me njëherë nësë Allahu Gjelle Gjelalu në ka kazunë even kur anë për një për një fuqit të ti, i dhe e ra dhe shejën, kur Allahu dhëtë diçkave që i dhëtë bëhu. Andaj, kjo bëhu është për dhëtë ati fri, a aj rin nga friga, nga friga e more prej Zotit që për dhëtë bëhu, e kjës është gati, e kjës është gati. Andaj, në ka ka zhuneve Allahu për njëriju një cili, se ka këtë program të qenjësë të ti. Kur ja merë Allahu gjellona shpirtin, a i dhëtë, ja rab, Nuk jam gati, nësurën muëminun, ka dhe në dhau të marrë kjo vëtala, kale Rabbir Gjeun, thot, o zëtë këthejmë, pëse me të këthi, pëse me të këthi, qka do të ti me të këthi, asë të kemi këthu se këne me të mërë, kale Rabbir Gjeun, lalli, a'malu salihan, së jam i përgatit me pun, nuk jam i përgatit me pun, atëja s'kam bo kur gja, anë njëriju është kështi kërjesit cilas e zene keqja pa përgatit andaj Allah u gjerën në mëson neve se ka kryu qësi melache nga shikimi i trembur frigohet prej Allahot bës përmer urdhër e nuk është gati thapin nga meri a.s. ke en ne ajneji ke u kebeni dërrijen thapin nga meri a.s. syte këtësaj melache janë sikull dy, dy yje dërrijen, ndryqojnë Mirë po a ndryqimi i cili e ka mbujt friga, e ka mbush me frikë, e tani ndryqon prej sikletit mbranë qëmë qëka e ka. Njëri ju kërë ka sikletë qëka banë, qanë, a bo, dhe kërë ka shtypje, ndryqon të aviat i ti, edhe kjo me lacën nga friga e ma dhe Zotit Gjellel Gjellelu tutët shumë dhe i ndryqonjë nësit nga tuta allohu të mare kjo vëtjara, dhe shumë, Hadit dhe të pingamerit, ale i salatu selam, të cilat në kanar nga pingamerit, ale i salatu selam, ku pingamerit, ale i salatu selam, hadit tjetër, ka thonë, si ka mundësi me qenë rahat, ju ka forë shokve të vetë, pingamerit, ale i salatu selam, ka thonë o shokte me, si ka mundësi në mu po më rahat, ndërsa me leku i surit e ka ndorë surin, me leku i surit e ka ndorë, nuk duhet me e morë për dikun, e ka ndorë, pretë me ardë urdri. Si ka mundë si njëri u më bora hatë kër e gjeli ti nuk e dikura? Nuk e dikura ko e gjeli? Andaj për nga meri are i salatu e seram kër nga ka kalzu për fririn e surit se ka pas për sëllim neve me nga i morë një mësë darke dhe një mësë dite dhe një paradite se së po kemi që ishme mbush. Ja, vallaj, por nga ka dhamë poronësi i të mdoja që të përgaditemi. Të të ashtojnë furnizimin, të ashtojnë ve dijen, të ashtojnë na këthjeljen prej mrenda, se qështja shumë ma serioze se sa na e mendojna. Andaj kjo është ajo e cila e ka përmenë zote jonë të pare kjove të ala, dhe për nga merja le i salatuve selam, në aditët e tim i qështjen e frirjes sësurit. Që ka përfitojmë neve të gjallët para se mu frisuri, të ndëruar që më të li. Zote jonë gjellë gjellë lë në t Se me gjithë që e ka kudretin e madh Dhe gjerave ju thot Bohu dhe bëhet Fryrja e surit neve na jetë një lichë Të univerzit i qiljo shumë i madh Shumë njerë zë kanë këtë shkuptu Në dy ekstreme të ndryshme Ekstreme i parë thot Se allohu i ban pun vet Tiri rahat kokër shpinës Ti veç vlejnë se allohu ti sos pun Kjo e ekstreme Ekstreme i tjetër thot ti, ti si mështimir Se bejpët Zndodhë kur gjopë Këtë është ndorën të anë, sa të punojshë qatë shmerë, Allah u gjeluarën nuk të banë zullumë, dhe këta me ndojnë se gjithë shkarën nga fitimi, i dorës së vetë. Kjo është ekstremi dytë, të cilë të shovinë vetë kondin e kësaj bote. Allah në përmjetë frimje sësurit, parëse me arke ameti, në thotë, me gjithë së kudreti jem është i pak u fizushëm, gjërat i kry me se bepe. Se endët i kry me se bepe e për me mojtë surin brinjë në cili frijet në ta e para, e dyta qële ashtë e dyta e kam kryu surin këtë brinjë në cili frijet dhe kjo sebeb Allah ka mujtë edhe paket me lache edhe paket sur dhe e treta e i thotë fryje në fi ka fi fryje i thotë që ka dhe me dhanë fryje Allah mundët vetë me bo kja meti e prish krejtë që që ka ndrejt që është të e prish për Allohu e donë ligjin e sebepit i thot me lachës frijetit e njerë dhe që peshe e nuk e kuptojnë këta Allohu i gjellohana është furnizusi a e është rëzak kudullkua a e është furnizusi rëzak, a i të qënë riskun për a i ka thonë frijetit në dherë e farën vëdite, ujite banja të i punën leje tjetërën për muhe leje tjetërën për muhe e ekstremët e ndryshme shpar janë ekstremët e ndryshme njën i thot masja lohe kryon se gjuj heqë farën e pasta i shko një a merë farën diku i tjetër pa tjetër e ka me jamor diku i tjetër jo babës, jo meqve, jo hajdut bat njënën e ka një zgjidje se barë këja lip nevojat kjo është ekstremi parë, ekstremi di shka thot thotë na e kena nëzirë farën si kur to ka veta ti me, me pulla i punon Apo, të të me e kena nxjerë farë dhe s'ka qare pa doll. E Allah u shpesherë, thëtë, nxjerë e farën, ujite dhe tash prapsë punon, se toka është e imja. Dhe kjo farë për me punu, unë dhëtë mi dhonë leje, izën, sa njeri është martu dhe s'ka e vlatë. Dhe e ka shëtit, këtë mjekë të dunjajës i ka shëtit, dhe thotë, jam i gatshë me miljarda dhe me miliona me dhonë, e ma falë Allah u një e vlatë, po s'pëpunoj ka. Sa la u jelle wala ve yjaalu limen yashao aqima dhe plot të martum i ban steril sterilësh mos me të punu ujë edhe toka e ka ujin edhe s'punon andaj dy ekstremat janë të rrezikshme cila është mesi mesi është im frië dhe më thon o zot japi efekt o zot japi efekt andaj muslimi i parë nga frirja e suri cili është allah me gjithë kudretin e vet isos pund me, me sebepe Allah u ka mujt me nabot ditën pa, pa dil e banë dritaj në gjennet s'ko dil dilën dhe hana janë në gjennem dilën dhe hana, ka thanë për nga meri, ale i salatu e salam dilën dhe hana më bështilën dhe hedhen në gjennem mi arë dhe pak manzat atyre mënajna që ka jam, zotin aruj për e gjennemdive por ata nuk janë në gjennet e thanë, ja rësura Allah e në gjennet që shivjet, tara ajo ndriçohet xhenetin nga drita e arshit të Zotit. Allahu kur do më ndriçon, ndriçon. Po pse e ka thju Diollin? Pse e ka thju Hanën? Pse i ka thju Ijet? Pse e ka Bonien? E pse i ka voket këtë ligje? Por njeriu më pordor logjikën e tij në në marrën e shkapeve. Andaj ta mësojmë nga fryrja e surrit që të lëvizim, të lëvizim jemi aktiv, ati ku Allohu ka dhonë këtu të të shmukon aktiv mos djejt u flejt qëtu se pas taj kime më akuzur muhe që jo zotë, filonit i ke dhonë po filonit i ka morë se vepin filonit i ka morë se vepin adaj neve duhet ta morë mi këndësim si mi dytë, ka dhonë djetarët nga frirja e surit që ka kuptojmë frirja e surit është se Allohu të bare kjo të jala o shumë i madhë dhe madhështia e ti, s'ka mundësi me hi në logikët dvoglja tonat. Argument, argument është kjo, që Allah nuk e ka galdzu dijen e frirës kërkujt. Studio sa duash, kanë studiu njërzit parateje, që ti ndosht të dhimra mi pas me që ketë formë, që ka jeton një jetën, jetën, s'mun është me ledzue. S'ki mundësi me ledzue. Në kena pas për muslimanëve tonë Si kur Ebul Faraj Abdurrahman ibn Ilgjewzi Ka jetu në shekullin e pest Por shemull A i ka than Ves libra i kum ledzuh 20.000 20.000 libra i kum ledzuhet E ndë e janë të ledzuhet E me dorën ti me i kam shkrujt 2.000 20 volime Edhe prap ka than Allahu e di kur baot kja meti Andaj ti nuk i mund si sa të dush me studiue Sa të dush me nxenë nga takatijot ti s'ki mundë si me e morë nga dhija e Zotit, por veç atë qka tjep të, qka tjep aje. Andaj në ajetin kursi, qka thuët? Vela ju hitu në bishejmë min ilmihi, illa bimasha. Ka thënë Allah u gjënë ajetin e kursi, dhe nuk ka njërzit dhije vetë sa ju ka dhon aje, gjelle gjelalu hu. Andaj njëriju nga kjo qka kupton? Kupton se dhëtë më ka në modest, se ki pivetës kur gjojnë, Ket ai ta ka dawn. Ai ta ka me me ualivanos hezdi. Me tra paqt fik ket dia shkon. Me vdek ket shkon, nëse s'ke shkujt libra, se diim sa i mësh me mirë kon. Çysh me ditna. Çysh me ditë asha ka vdek nëse s'na ka lënë libra sa i mësh mësh. S'ka mundsi. Andaj kjo neve na kup, na jep muslimin porosinë e madhe, se dia është e Zotit. Fuqia është e Zotit. Takati është i Zotit. Neve na ne ka dawn ka pak. Ne i ka dhonë ka pak, ndë njëherë pak ma shumë se tjetëri për me shikue e të shkuru, e më të këfuru që ka dhonë Allah u Gjela a kime më thonë falimin derit, asë më kime më thonë falimin derit Andaj frirja e surit ka shumë porosi, prej tyre është kjo, që të adim se gjithë shka është në dorën e Zotit Gjela, Gjela Zguzanaj mi fri si kur të kish fri kish nëtë katastrofa po zguzan mi fri aj se Allah jep urdër andaj ta kuptojna se mirë Na kuptonin se elmi është në dorën e Zotit. Fuqia është në dorën e Zotit Tevare Keu Teala dhe neve ta lutemi dhe ti ti çajm Allahu Xhel Gjellë Xelalu që të na furnizoj nga beqatit e tina. Elusmi Allahun Tevare Keu Teala, që Allahu Xhel Jalal na furnizoj nga dia e tina. Elusmi Allahun Tevare Keu Teala, që Allahu Xhel Jalal të na bën rob falendëruës, besimtar të devotshëm. Elusmi Allahun Tevare Keu Teala, që Allahu Xhel Jalal të na ruan nga katastrofat e Kiametit nga taksiyat takyametit elusmi Allahu tebareke وتعالى cha Allahu gele jelal u vepratemir Allah Allahu tiban qabul e veprateli Allahu na isliyen e kunu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin